Kapitola 17, Kodhavako Henif Kodhang Jahe Vipa Jahe Manang Sangyo Jenang Sabamatikamea Tang Nama Rupas mimasajamanang Manang Akinchenang Nanupatanti dukkha Zanech hněvu, opust domýšlivost a překonej všechna pouta. Kdo nelpí na mysli a hmotě, nic nemaje, toho nepostihne žádná strast. Verš 222 Jovi upatitan kódhang Rathang bhantam v váraji Tamahang sarathing brumi rasmigaho itaro jano. Kdo vzmáhající se hněv jako odbrštěný povoz zastaví, toho nazývám vozatajem. Ostatní, jen drží otěže. Verš 223. Ako dhy kodhang Kódhang asá dhung sáhuná žiny. Džiy na Sači nalika vádinang. Bez hněvností, Překonej hněv, nedobry dobrotou překonej. Překonej lakomce štědrostí a pravdou lháře. Verš 224 Sačang Bhany na Kudžheja, dačá a pampijáči to, i ty, ty ne divána santike. Mluv pravdu a nepodlehni zlobě. Požádán, daruj i z mála. Díky těmto třem věcem dojdeš do společnosti bohů. Verš 225 Ahing se ka ji muna jo, sangvuta, te janty a čutang tanang, na sočary. Mudrci, kteří zanechali ubližování a stále ovládají své tělo, dosáhnou neochvějného stavu, kde dojdou oproštění od trápení. Verš 226 Sada Jagara Mananang Aho Ratanu Sikinang Nibbanang Atanga Chanti Asava. Ti, kdo jsou vždy bdělí a cvičí se dnem i nocí, zaměření na odpoutání, dojdou k ukončení zákalů. Verš 227 Pora na mítang a tula, nítang a miva. Nindanti tunhima sínang, nindanti bahubháninang, mitabhánimpinindanti natiloke a nindito. I v dávných dobách, a tulo nejen dnes, byli haněni ti, kdo nemluví, byli haněni ti, kdo mluví mnoho. I ti, kdo mluví přiměřeně, byli haněni. Není ve světě ten, kdo není haněn. Verš 228 Načáhu nača bhavis sati, nači tarahivi e cantan nindito poso e cantan si nebyl a nebude ani nyní není k nalezení ten kdo by byl pouze haněn nebo pouze chválen verš 229 Jangči vinu pasangsanty, ano viče suvi suvi, a čidavuty medhaving, paní síla hitang. Ale ti, kdo jsou rozumní, chválí toho, u koho den za dnem pozorují, že jeho jednání je bezposkvrny a je moudrý, obdařený porozuměním a soustředěním. Verš 230. Nikhang Na seva kotang ninditu Marahaty, deva pinang pasang santi brahmunapi pasang sito. Kdo je jako zlatý šperk, jak by si mohl zasloužit Hanu? I bohové ho chválí, ba i Brahmou je chválen. Verš 231 Kája pakópang ká kájin sangvuto siá Kaya du. Chraň se tělesného jednání ve hněvu, buď vládcem svého těla. Zanech špatného jednání tělem a praktikuj správné jednání tělem. Verš 232 Vačí pakopangra keja, váčá je sangvuto si vačí dučaritang hitvá, je Chraň se mluvení v hněvu, buď vládcem své řeči, zanech špatného jednání řečí, a praktikuj správné jednání řečí. Verš 233 Mano pakopang rakkeja mansa sangvuto siya. Mano dučaritang hitva mansa Chraň se myšlení v hněvu, buď vládcem svého myšlení. Zanech špatného jednání myslí a praktikuj správné jednání myslí. Verš 234. Káji na sangvuta dhýra. Adho Váčá je Sangvuta, Manesa Sangvuta dhira, TV Supari Sangvuta. Mudrci, kteří ovládají své tělo a kteří ovládají svou řeč, mudrci, kteří ovládají svou mysl